och varmt välkomna till Tid för podd, den första svenska podden om James Bond och vårt Ultimate Special Steelbox Edition avsnitt, nummer 71. Jag heter Emil och har med mig, vilka då? Ja, det är Otto här. Och det är Rickard. Och Emanuelle. Och i vanlig ordning så tänkte jag fråga, hur är läget med er? Det är jävligt gött här. Det är lov snart. Om eh, mindre än en vecka. På, ja, vi får lov på fredan. Men eh, jag måste vara kvar tillsammans med mina, mina studerande kompisar. För vi ska vara med på en festival här uppe i Härnösand. Så att eh, Men sen åker jag hem på söndag Härligt, Så då ska vi ses. Ja, då jävla blir det då blir det, blir det blir andra bullar. Sushi och grejer. Ja. Ja. Ja, men det är bra att ha med. Eh, Våret nalkas och livet leker. Eh. Så att eh, Livet är bra helt enkelt Fan vad gött ja, Underbart Ja men det är helt okej okay. Jag var lite sjukt lite hit och dit Men nu är det på väg att bli bättre Jag känner att påsken är snart här och Med allt mm. vad det innebär Och väser vad fram emot post. Mm -hmm. uh, Octopussy, Octopussy och andra Festernas fester och där saker mm. Presskonferenser Gyllene hits ja. All time high mm. ja. Eh, bra här med eh, Det är ju eh, jag, jag trodde i alla fall att det var Eller det är Gin idag Den 9 april när vi spelar in Sen så uppmärksammade ju Rickard att det inte är den internationella Gin <laughs> utan det är den amerikanska Men jag tänker att vi i Sverige är ju ändå så Extremt amerikaniserade Så jag tycker vi kan fira två Gin eh, ja, Även här i Sverige Man ska så. ta varje chans man kommer då, Man får tycker jag ja men exakt. Varje gång man, man kommer ska man ta chansen Ja, det är också. <laughs> Nej, men, bara en sån sak: att Inotonic-dagen gör ju att ja, det, livet leker. Tog du Inotonic då? Ja. Nej! <laughs> Nej. Ja, Vad fan? Va? Jag får skjuta upp den till imorgon. Ja, jag missade ju det äldre. Jag kom på det alldeles för sent. Det är min äh, namnsdag jag... idag, däremot. Ja, just det. Ja, det Grattis. Grattis. Ja, ja. Jag har aldrig koll på det förutom idag. Eftersom min morsad ringde igår och gratulerade mig och sa att det var lite tidigt. Så att, ja, det är idag. Blir du lite irriterad på din mamma då? Ja, jag blir alltid irriterad. Ja, det känns som att du blir det. Det. <laughs> Nej, det, det var trevligt faktiskt. Eh, underbar människa. Ja. Känner du henne mycket väl? Ja, det gör jag faktiskt. Mm. <laughs> det hade varit konstigt annars. Jag bara frågat. Ja, absolut. Du känner henne mycket väl också. Ju. Ja, du ska bara veta. Men när är den stora Bon 25-presskonferensdagen? Ja, det kan man ju fråga sig vet. Det senaste jag såg var en bild på Carrie Fukunaga med någon guide i Matera i Italien. Mm. Praktiskt taget för en halvtimme sedan <hör> dök den upp på, på Instagram. <hör> Och ja, det är väl det senaste jag har sett från någonting. Men det är fortfarande ingen presskonferens. Men det Nej. har egentligen lite annat också. Alltså förutsatt att den bilden är tagen i dag, måste det innebära att inspelningen inte håller på idag i London. Nej. Annars hade regissören Förhoppningsvis var det där. Men det ja. kan ju bara innebära att de kanske har en paus idag, vad vet jag. Men då är i alla fall inte inspelningen idag på kvällen den 9 april 2019. Så mycket, så mycket vet vi i alla fall. Och han verkar ju vara där. Men det känns ju inte som att det är från idag. Att han skulle vara där och scouta locations fortfarande. Nej. Det är väl antagligen en gammal bild, fast inte så gammal då. Det kan ju vara att de faktiskt... Ska jag spela in någonting där innan de drar igång Pinod Att de passar på att ja, göra någonting. Så tror jag så. Men det... Vi vet eller, ju inte. Eller alltså. så... Men nej, de ska väl, det sägs väl att de ska vara där i sommar någon gång. Ja. Det är väl inte helt orimligt att han åker dit ett par månader inna, innar, in, innan <laughs> för, att, menar, för att spana och planera inför den inspelningen. Nej, nej, såklart. Jag tänker bara att om, <clears throat> om Principal Photography ska dra igång, ja, typ snart. Så känns det ju som att scoutingen borde vara klar eh, Oavsett om man ska filma där eller inte liksom. mm. Ja alltså detna vi egentligen vet det är att de har Spelat in i drygt en vecka i Norge För några veckor sedan mm. Och att Ben Wisho var det väl Som sa att han skulle dröja igång den 5 april Det innebär inte att han börjar spela in Men att, att det var det datumet han har hört eh, Nej det var Linus Sandgren det var Linus André som sa det Och Ben Wisho sa början på april eh, Så det är väl det enda vi vet Sen kan ju att ändras som är ju ingen ni är ju fara på taket än min spännande. Men Nej. man blir lite för Men Norge är, väl, Norge är väl klart, va? Alltså färdig, färdiginspelat, va? Den sekvensen i alla fall. Men sen kanske <coughs> kommer mer, det vet vi inte. Ja, ah, ja. Men det såg spännande ut. För er ja. som har sett det, så tyckte jag i alla fall att det såg väldigt trevligt ut. Jag fick lite gåsun när jag såg att det var 300 pers som var på plats och spelade in. Ja, ja det är alltså trevligt. EN, en kör hårt, alltså direkt. Och de hade fem säkerhetskontroller. För det var någon från dagbladet som försökte köra dit. De var, var två, sjöng och liksom. Stannar vi fem olika separata ställen Och får liksom bara clearance ja. Oj. Sen när de kom ner dit Så blev de tillsagda att vända Alla fall så det var ju fel Men äm, ja Norsk journalistik ja verkligen. Mm. <laughs> ja verkligen Vet vi nog mer om Bond 25 Än det? Äh, Nej Jag, det har, jag Nej. såg ett ryggt om att Dua Lipa ska hunga bond igen För att hon skulle vara i Matera oh. Och spela in musikviden i sommaren Ja Alltså jag har hört det ryktet hur länge som helst. Des, dessa jävla rykten? Ja, det är, jag, jag vet inte riktigt vem det är. Jag känner säkert igen någon låt som har gått på radion men jag har inte lyssnat aktivt på, på just henne. Hennes mm. pophits har väl inte varit jätte upphetsande i Bondvärd men om man har hört henne sjunga live så har hon ändå en bra röst så att... Vi, jo, vi, vi, de, vi de får tar inte en helt värdelös Artist, tror Nej, jag inte Det alltså. alltså. Det känns som att det är det sista jag fokuserar på just nu Ja, Nej, det är ju, jag vet inte Det får gärna vara bra bara Ja Jag känner lite så här att jag ska starta ett anonymt Twitterkonto och starta rykten om att Lasse Stefan ska <skratt> göra bonlåten Så kan alla forum -aper <skratt> få gå vilda över det Ja, <skratt> <skratt> helvete Ja Ja, nu rage jag lite över alla rykten igen Men ja uh, oh. Ja, inte, annars har det, det, ja, det inte varit så, så mycket mer vi vet Nej, Nej, Det är verkligen inte det Jag såg bara att uh, MI6 uh, Lade upp någon artikel Jag inte säga vad som stod där Men att de körde inte min spoilervarning Och då var jag förbannad så jag råkade läsa <laughs> <laughs> det Ja, det var faktiskt konstigt De faktor, brukar alltså. vara väldigt noga med spoilers ja. och sånt där Men uh, det är inte säkert i sant hällsen Men ändå, jag vill inte läsa det Vad var det för spoiler? Alltså, vad var, var det för område? Um... Vad? Vad handlade det om? Alltså, om, eh, om Matera. Okej, okay, mm. ja. Jag har ändå börjat mygga av eh, olika bond, bond, ja, vad säger man? bondflöden på sociala medier. Ja, här. Bondkonton. Är... Nu börjar vi komma in i det... Ja, det börjar i alla fall närma sig spoiler ordentligt. Ja, vi pratade om det för ett tag sedan. alla fall, jag tycker så att det lilla som vi har sett från Norge... Det kunde jag inte tolerera för att, att se... För det har det inte snackats om så pass länge Men nu vill jag inte veta än Det är liksom, nu, nu får du vara nog. Jag har, jag har idag Börjat följa typ två nya Instagram-konton Så att jag, jag går Jag gasar mig in i krisen helt enkelt Ja, det gör gasar du rätt i spoilers. Ja, det är bra mm. Yes Men har Emanuel någon Information du vill spoila för oss? För nu är det nämligen faktutmaning Jag har du? Ni kanske inte visste det, men Bonde från Serbien <laughs> nej, nej, det var inte Det var inte Min faktutmaning Men jag hade helt glömt bort att jag hade faktutmaningen Helvete, jag kom på det här i, i går kväll. Så jag tänkte ställa en fråga Och vad är det för fråga tror ni? Som ja. jag känner till en viss person är Eller om ni frågan? känner till en viss person ja. Ja. Eh, ja. Madeline Swan Känner ni igen det namnet? Ja, det är ingen klocka ja. Ja, Jag är helt säker på att jag dragit det här för er förut Men då, ifall det finns en lyssnare där ute som inte har hört det Så tänker jag öppna den personens dörrar I alla fall för den lina anekdoten. Och det är ju att namnet Madeline Swan kommer ju mest troligt Det kommer förmodligen Från den författaren Marcel Prousts bok In Search of Lost Time Och det handlar om En person Som i en av de här delarna Av den här boken Kommer att tänka på en person Som han träffar när han var liten Som heter Michael Swan Tror jag Och han, han Den här personen lämnar väldigt starkt Avtryck på honom och präglar honom Och han Den här killen Växer upp och blir vuxen Och han glömmer bort den här personen fast han har imiterat honom Och liksom gått i hans bana Och han kommer att tänka på personen När han sen äter en Madeleine Kaka, Eller Madeleine bakelse ja. ja. eh, Och får då hela den här eh, Han kommer ihåg Sin barndom Och eh, hur det har präglat honom Och Det är ju troligtvis Därifrån namnet Madeleine Swan kommer ifrån Och då kan man ju tänka Att det binder ihop vad som händer i spekter Med barndom och allt det där både på Vem och... sa du hade skrivit boken? Eh, Marcel Proust Jag trodde det var John Logan ja. <laughs> <laughs> um, så det är en intressant Och det, det kanske återkommer det, det kanske återkommer i Bond 25 Vad vet jag ju um, Men det som är intressant också Det är att Lea Cedou, då Som spelar Madeline Swan Hennes eh, Gammel farfar Fick erbjuden att ge ut den här boken i Search of Lost Time Men tackade nej Och eh, hans son Det blir alltså med, eh, Lea Sedus farfar producerade, och nu tar vi en helt ny vändning här, han producerade OSS 117-filmerna och gav ut dem. Oh. Va? Ja. Jävlar. Mm. Så, från en sort till en annan sort så var det är min skjuts Tre av fem anekdoter idag. Men det, var det var en rolig twist på slutet. Då. <laughs> ja, verkligen. Ja. Vad heter, vet du jag... vad han heter? Eh, farbror, eller farfan. Eh, ja, han som gav ut OSS. Nej, jag tror han heter eh, en sekund tror han heter Albert Bauer Oj, Albert Producerade allra ja, första alltså Från jag... 1959 kom väl den tror jag mm. alltså jag hade nöjt mig med Att få höra att Resedios farfar producerade OSS mm. Resten, övriga delen Det är ja, det ja. vi, vi dömer John Logan, hans contribution <laughs> ja. Vem är det nästa gång? Exakt eh, Rickard va? Mm. Aha. Ja, ja. Är det det? Nej, är det verkligen det? Nej, det är Otto va? Ja, det är väl jag. Ja, jag har nämligen... Jag att det är Emanuel, Otto och Rickard, ja. Den ordningen. Emanuel, var... Rickard, Otto... Ja, just det. Ja, det vill jag. Mm. Men jag har faktiskt en faktautmaning som jag ramlade över när jag rensade datorn häromdagen. ett litet dokument som jag har suttit och filat på. Så Oja. det håller vi, till, håller vi till nästa gång. Spännande. Det stod mellan den här faktan eller, eller frågan i vilken film framkommer det flest antal traktorer? Och då kände jag att den här var lite mer matnyttig i sådana fall. Ja, den där kan du spara till bättre Ja, oh, den sparar till någon annan nog Ja. Oh. Sparar det till en fritid som flytt. Ja. Oh. Mm. Traktorer. Oh. En... Uh... Men med det så tycker jag vi tackar Emanuel för den faktan och glider in i dagens avsnitt. Idag så ska vi ta och djupdyka ner i allt det extra material som finns till Bondfilmerna. Till Bond det har helt enkelt blivit tid för extra material och klipparens val. Ja, kul avsnitt ja. faktiskt. Det säger jag redan ja. innan. Ja, ja men det bara kom på plötsligt. Och så, då, så, så har vi, då gör vi det. Mm. Så, ja. Det är det finns. som det ska vara. Ja, men det ju, finns ju egentligen väldigt, väldigt mycket att prata om. Ja, här. Det är, det är ju pratar om 24 filmer som de flesta utgåvorna har ju ganska matigt med extra materialen. Mm. Ja, jag tänkte på det. då alltså, Fram till det var det en så är det ju på på dvd i alla fall när de gjorde den här special edition utgåvan efter The World Is Not enough. Så har ju varje film två dokumentärer, en om filmen och en om ett specialmaterial, äh, ett special äh, vad heter det? Ämne. Ämne. Ja. Ähm, och det är ju liksom det blir ju 20 gånger två det är 40 dokumentärer liksom. Äh, så det är väldigt matnyttigt tycker jag. Och de finns också med på Blu-ray-utgåvorna, vilket jag gillar som fan. Även om de inte är i Blu-ray, men de finns där. Så man inte behöver sätta i en specifik DVD för att kolla. Mm. Så det är matigt. Faktiskt. Verkligen. Mm. Men förutom att det är matnyttigt, vad har ni för relation till extra materialen? Alltså det är ju... På något sätt så är det ju... Man har ju sett filmerna så mycket så att extra materialet är ju faktiskt... I alla fall för mig har det varit sjukt intressant, tycker jag. För filmerna har man sett så mycket så att man liksom vet typ vad som händer. Och då är det kul att se dokumentärer och, och intervjuer framförallt eh, om scener som man har sett tusen gånger. Eh, ja, de är, de är väldigt bra, tycker jag bara. Och det ja, jag tycker om dem väldigt mycket. Ja, men det är ju samma här. Det har ju blivit Vi, hade liksom en period när jag såg alltid när jag hade sett en bond så kollade jag alltid på dokumentären direkt efter, mm. Mm. vilket gör att man har ju sett de här dokumentärerna flera gånger på alla filmer liksom mm. men min första så här riktigt specifika minne egentligen det är när Die Another Day skulle komma på DVD och jag förbeställde den och den kom hem och den var så jävla snygg och det var så, den var så jävla maxad också med extra material ja det är extremt mycket material på den ja. det är typ det, det... Bästa, det bästa extra materialet på någon DVD av Bondfilmerna alltså det är en som har trumfat för mig Och det är mm. Casino Royals Deluxe Edition Jo, oh, verkligen okay. Men annars så alltså, ja. Och det var liksom första gången Som jag verkligen fick en sån här Wow, vad härligt det är med extra material mm. Just den mm. eh, det är ändå Det är ju kul att se extra material Och dokumentärer Även på filmerna som man inte gillar Ja Det kan nästan ibland vara mer fascinerande På vissa sätt mm. Varför blev det så fel? Ja, mm, precis ja, men Jag har kollat väldigt mycket på extra materialen. Det var väldigt länge så jag gjorde det nu Men det var en period där jag kollade nästan mer på extra och än Och faktiskt än på de faktiska filmerna eh, Bara för att jag mm. tyckte det var mer intressant och, eh, Jag tror mitt filmintresse rent generellt föddes I och med att se de här dokumentären och se hur, hur filmer faktiskt gjordes Och det, var, det gick liksom upp för mig att oj, det är så här man gör en film och det var en helt ny värld som öppnades och som jag fortfarande tycker är intressant. Så de här inte som att de har bytt extremt mycket för mig. Så därför är det lite speciellt där när det kommer en ny Bond-film och man sitter och väntar lite på vad det är som kommer komma med filmen när de väl släpps på, DVD eller Blu-ray. Ja, men det känns också mm. som att det är när man liksom dyker in på Youtube ibland, ibland och söker på James Bond Documentary eller Behind the Scenes James Bond eller något så kan det ha dykt upp något nytt. Det gör du ju inte med filmerna. Filmerna är ju filmerna- och sen mm. det kommer liksom inte till något nytt. Men det kan ha kommit upp en ny intervju- som man inte har sett förut- eller någonting, någonting sånt liksom, som gör det spännande fortfarande, tycker ja, jag. Exakt. Ja, exakt. men för, för mig så är min relation till extra materialen- det är att jag i stort sett bara kan... Jag, jag går bara runt och tänker på Patrick McNeil och hans mm. röst. Mm. <laughs> det är för att det är så, här, så fort någon säger extra material- i sammanhang med, med James Bond så kom jag bara att tänka på hans röst. Ja. Och det var för att det var, var liksom de, eh, de dokumentärerna som var min ingång till extra materialet. Säkert så många andra. An, fan, kan inte snacka idag? Säkert så många andra. Eh, sen så har väl mitt extra material, eller mitt intresse och min, min relation till det, så småningom bröder ut lite. Jag tittade en hel del på dokumentärer och liknande alltså kanske när jag var kring 15-16 och sen så eh, givetvis Casino eh, som ni snackade om tidigare, de, det extra mineralt har, har man ju sett några vänner. Men aj, annars nu på senaste tiden känns det som att det har, jag tittar väldigt sällan på det. Mm. Nej jag kan inte säga att jag lägger alls, <laughs> jag, jag kan inte ens minnas faktiskt senast jag såg en dokumentär så det var ju ett tag sedan absolut. Mm, jag kollade mm. på uh, You Only Live Twice här som ni hade ett helvete att gissa vilken film det var ifrån när jag skickade en bild <laughs> Men, <clears throat> då, Jag kan då, jag fortfarande jag, inte se vilken sekvens <laughs> det är Det är när, när Spectre-helikoptern faller ner i uh, skogen och exploderar när han skjuter ner med Little Nelly Men jag tyckte, jag tyckte själv när jag såg bilden att det såg ut som att det var snart enough ja. Så det var därför jag skickade den till er Men då slog jag i alla fall på uh, Inside You Only Live Twice och eh, kollade den med min flickvän. Och hon reagerade också på Johnny Jordan. Och tyckte det var lite, <laughs> lite trag. Det var väldigt kul. Men det, det ätsade sig fast i, i, hennes, i hennes sinne. Mm. Men eh, problemet med, som är mycket annat. Är ju att ex-materialet är ju som en färskvara. Man ser det en, två gånger. Och lär sig någonting ja. nytt. Och sen blir det väldigt tråkigt Och sen om det blir som för oss. Som har kollat på många gånger. Och sen diskuterar fakta Och vi har kollat på det på andra ställen. Och så där. Man blir inte benägen att plocka fram de här ex-materialen flera gånger för man har ju redan sett det förut. Så mm. jag minns när jag kollade på dem senast, var det var några år sedan och det var så här: det kändes, det kändes tradigt att titta igenom. Sen tror jag också att skulle man se ett, en dokumentär som du var extremt länge sedan man såg man lär, det är ju säkert inte vad så mycket som man inte redan kände till i alla Nej, fall. Precis. Som man har fått från annat håll under tiden och därför kommer ihåg det. Särskilt McNeil-dokumentärerna mm. Kolla man i sådana fall på ja. för nostalgivärdet skulle, skulle jag tro. Ja. Jo, men precis, ja, exactly. precis. Det känns ju också som att äh, de, alltså, det är lite tråkigt, men för mig är ju Patrick Macni mer förknippad, eller han har, han har gjort ett mer avtryck hos mig i dokumentären än vad han gjorde i sin roll i Utrekill. Ja, Så att äh, absolut. Det, det säger ju en del om vilket, mm. vilken del han hade i dokumentärerna. Yes. Men vad, vad gör ett bra extra material då? Förutom att äh, McNeil ska vara. Äh, narrator. Ja, alltså. Efter David Attenborough så är jag ju uppe där liksom. Men, äh, nej, men jag tycker att det ska vara. Det ska ha en ganska. Det ska ha, en, ha ett rappt tempo ändå tycker jag. Men inte vara stressigt liksom och också ha något av liksom en dramaturgi så det inte bara är intervjuer på intervjuer på intervjuer. Det blir ganska tråkigt. Ehm, och ja, komma med liksom intressanta vinklar på det man har sett om man nu har tittat på filmen innan. Det är väl det egentligen som jag tycker är viktigt. Och bra, bra matigt intervjumaterial också med de flesta som är med och har jobbat på filmen det tycker jag är, är väldigt användbart och, och intressant. Ja, det är framförallt intressant med intervjuer mm. från skådisar eller crew på gamla filmer. Ja. Det är ju häftigt att se Peter Hunt sitta upp Prata om Secret Service när han är gammal. Mm. Det blir väldigt liksom, ja, det känns väldigt gediget och liksom trovärdigt på något sätt. Men sen också frågan så här: Jag antar att den här frågan ändå är ställd lite personligt. Vad jag vill ha i ett extra material också. Ja. Eh, för jag tröttnar ju extremt fort om det är för mycket snack om stunds och hur de gjorde vissa actionsekvenser. det tycker jag är rätt trist faktiskt utan jag ville ha mycket om pre-production, om post-production som också som du återhörde med de som var med, hur de upplevde inspelningen, sånt mm. tycker jag är nästan mer intressant än en liksom för mycket tekniska detaljer mm Jo, men absolut. Jag tycker det, det, det finns ju säkert folk som uppskattar det också. Absolut, men just... Och liksom absolut. Saker. Men eh, jag såg på just John The Live Twice-dokumentären en sak som jag inte visste om faktiskt. Att, för när crewet var på väg tillbaka från Octopus, från Indien, i, i när de filmade Octopus, så höll ju planet på att krascha. Om ni säkert, det har ni säkert hört talas om. Mm. Men att det också höll på att hända i John twice just de det, åkte, det kom ju, de skulle ju åka hem eh, alltså alla, Ken Adam eh, Louis Gilbert, eh, de hade varit på scouting där, eh, så Louis Gilbert och Ken Adam och Hunt och, och Broccoli alla och eh, så um, på väg eh, typ när de skulle åka och så, så var det ett plan som kraschade på flygplatsen i eh, Tokyo och och sen det planet de skulle åka med som de inte kom med av någon anledning kraschade också så att, mm. det var det var liksom ja de var inte tänk om tänk liksom tänk om Ken där Adam hade dött där ja, ja men hela liksom crewet på på ja. Terrence, hade. inte Terence Young men Louis Gilbert och, ja. och dem liksom ja ja det är ju ja, det helt sinnestrukt då hade broccoli dött då hade Saltman dött då hade Ken Adam dött då hade Gilbert dött mm. Då hade vi inte fått, du spöljer mig. Mm, nej. nej, inte fått några filmer till. Du hade sålt som man tagit över, och <laughs> sålt, sålt hela Eon för några elefantskor. <laughs> men <laughs> jag vet inte. <laughs> ja, eh, Apropos frågeställningen då. Men det jag tycker är att helst vill jag se en dokumentär som, som spelas in parallellt med det att inspelningen faktiskt sker. Så att man är en fruga på väggen hela tiden i hela processen För då blir det mer direkt Det blir mer trovärdigt Och det blir mer ja, man, man känner av pressen mer Av hur det är att vara med på en filminspelning Det som är problemet med dokumentären från gamla filmerna Blir just det Det blir mycket minnen och det blir ju ja men Vi har ju det här resultatet Och då blir det mer retrospektivt Än när vi ser en dokumentär Typ som Den till Dine of the Day Som liksom är mer från År 2000 och fram till att filmen är premiär Och det tycker jag är mer givande För då mm. kommer vi nära Skådespelarna och regissören och fotograferna På ett helt annat sätt ja. Så det är väl det jag helst vill ha Och det tycker jag Att de ändå har lyckats väldigt bra med I alla fall från GoldenEye framåt Sen, mm. ja, men sen som När vi pratar om faktaböcker, Ge mig fakta jag inte har hört förut anekdoter som inte har berättats Kanske mm. lite bortklippt Lite sånt också personer som inte har pratat så mycket att de får träda fram och berätta sin del av berättelsen mm. ja, men det, det, det bästa exemplet tycker jag eller bästa men ett av de exemplen där det verkligen är kul att se liksom bortklippt material eller ja, material som man inte har sett i alla fall det är ju när, vad heter det Ross försöker hoppa på krokodilerna i Lemonnetai mm, och misslyckas <laughs> mm. några gånger det är ju sånt man vill se Ja men precis men jag, jag håller med på det att <clears throat> om det är att jag vill gärna ha en dokumentär som är nära och där man verkligen kan känna på när en fluga på, på väggen under själva produktionen. Samtidigt tycker jag att någonstans måste det finnas en helhet och en röd tråd, en intressant vinkel som någonstans genomsyrar hela dokumentären. Eh, blir det bara faktastaplande så mm. tappar man ju intresset till slut. Ja, helt klart. Helt klart. Mm. Och, och så, det märks ju framförallt kanske då när man börjar titta tillbaka då, där man ska börja vara där man ändå får en annan möjlighet att kunna vara reflekterande över en inspelning och då blir det ännu viktigare att faktiskt kunna hitta någonting där som gör den här inspelningen intressant trots att det egentligen bara är personer som pratar om deras upplevelser kring det Ja Ja, precis Sen känner jag också att jag hade gärna kunnat sitta och kolla på B-roll footage från inspelningen i Tio timmar. Jag vet att det finns så klipp på, på YouTube där de bara har eh, sånt B-roll footage Det är alltså när de filmar själva inspelningen eh, till Skyfall och har lagt upp det där. Det är väl typ 45 mm, minuter. Bara... sekvenser bland annat. Ja, men är man får se samma. Man får se Ray Fine säga samma replik sju gånger efter varandra i olika vinklar. Och jag sitter där och bara, wow, det här är fascinerande. Ja det är faktiskt lite fascinerande Men sjukt tråkigt också jag, jag, hade, jag hade också gillat sånt Men jag vet inte, det kanske inte hade blivit så väl paketerat <här> När man ser <här> när man ser på vad, vad som kanske borde funka Nej det är ja. Men det, det, det är ju sånt som funkar för de som är riktiga fans ja. Så jag håller med, jag hade också gillat det ja. En sak som däremot jag inte har För jag har sett typ alla dokumentärer som finns på DVD Det jag inte har ens gått igenom kan, ens hälften Det är ju DVD-kommentarerna Mm. Eh, där har jag inte ens sett hälften, jag har kanske kollat Display Love med eh, lite av From Russia With Love, mm. jag tror jag har sett Tre filmer med kommentarer jag kan säga så här då att med tanke på att min relation till extra material har förtvinat lite så var DVD-kommentarer det absolut senaste jag såg och det var två stycken. Jag såg till Skyfall och till GoldenEye och GoldenEye somnade jag till. Mm. För jag, jag, var lite, jag var lite småfull när jag tittade på det så jag, jag, somnade, jag somnade till. Som Men... vi Ja, exakt. Lite, lite småfulla. Det var sent på kvällen, vill jag också mm. säga. <laughs> men eh, det, det var egentligen det, det jag senast kollade. Och det är sånt som är... Ja, men det hänger ju mycket på vilka det, vilka det är som gör det och, eh, vilka som gör det och hur det rappar de är i, i käften. Mm. Ja. Men jag... det, det kan ju bli jätteintressant och det kan bara bli ointressant tugg mm. mm. Ja, så alltså de gamla bond kommentators kommentatorspår tycker jag är trista. För det är liksom bara intervjuer som de har klippt om och ja, lagt ja. in under filmen. Men de nyare filmerna, ah, jag gillar de alltså. Inte alla, men som det måste vara något intressant med Men sitter Michael G. Wilson där och snackar, jävlar, då lyssnar jag alltså. Ja. Eh, och David Aron har också gjort något kommentatorspår till någon film, vilken det nu är. Kom kanske Tomorrow Never to Dies Jag tror att det är någon senare Man kanske gjort fler mm. i och för sig Ja det är sant. Och om regissören Också är på kommentarsspåren Så kollar jag mer än gärna Jag tycker det är Ett kul sätt att se om en film Och man får också Verkligen Alltså att regissören sitter och pratar Om en scen, hur han tänkte När han satt upp den här scenen Det är det är väldigt fascinerande tycker jag faktiskt. Ja, jag mm. håller med dig helt och hållet Rickard. De här första kommentarsspåren fram till License to Kill tror jag det är väl att det är. De ger mig ingenting i överhuvudtaget för det är, det är samma intervjuer som från dokumentärerna fast som är förlängda och sen har de klippt in dem över relevanta scener. Som Mod Adams pratar i de scenerna hon är med och till exempel. Och Christina Weibor när hon är med i plus och så vidare. Men det är mer intressant när man hör en kommentarsspår där de kommenterar vad som faktiskt är på filmen just för tillfället. Mm. Och jag har sett alla från Golderna framåt eh, där det finns. Och det finns ju några fantastiska kommentarspår typ Leigh Tamahori och Michael G. Wilson i Dine the Day. Det är intressant. Eh, för Leigh Tamahori är väldigt, väldigt <laughs> nykter i det han pratar om. Och eh, Michael G. Wilson han säger bara wow, på tsunamin, Säg en hel del <laughs> det är, Ja, det är fantastiskt va? Och eh, Sen har vi Martin Campbell och eh, Michael G. Wilson till Casino Real så bra Oj, ja. mm. Men den bästa är ändå Sam Mendes i, Till Skyfall När han sitter ensam och snackar om den Oj, det kommer jag Om man vill lära ja, vi sig snabbt. om film, då ska man titta på den För där, han, mm. han går igenom allt Ja, det var ju den eh, En av de som jag såg mest nyligen Och den är Ja, väldigt intressant just på grund av att man, man tänker väl, eller man, för, man får en väldigt stor förståelse för dels hur han tänker men också hur han överhuvudtaget hur de tänker. Mm. Eh, alltså, jag vet inte om man ska ta. Det, det finns ju säkert jättemånga, jättemånga exempel, men ett exempel som bara poppar upp i mitt huvud direkt det är ju hur han pratar om när, i vissa scener han fick. Eh, Eh, den han fick till hjälp av sin teaterbakgrund och han, exempelvis dödsscenen i slutet där pratade han väldigt mycket om så här, ja, men när han skulle sätta upp den här scenen så hade han eh, då tänkt han väldigt mycket på som om det skulle vara en teaterscen för att det är lite utrymme man måste få rätt, få eh, göra så mycket av utrymmet som möjligt och bara en sån grej har man ju det tänker man ju inte på överhuvudtaget Nej. och sen så är det när han pratar så här så hela tiden mm, ja, intressanta grejer om allt. Ja, han är verkligen passionerad och bara en sån sak. Det första han säger är ju att han verkligen försökte få in granbär i början men att han kunde inte. Och han försökte modellera hit och dit men att det gick inte hur han sen skulle passa ihop till nästa scen. Så nej, är det något kommentar som jag rekommenderar så är det det. Mm. Och sen har vi ju den heliga graven med <laughs> Manuel. Du tänker på de, till de tre första filmerna. Ah, <laughs> ja, hej. Oj, de har jag faktiskt med datorn, jag fortfarande inte lyssna. Jag tänkte på den förlorade gralen då. Oh. Säger så. Mark Forster spåret oh. som fortfarande inte släppts. Ja, Mark Forster spelade in en kommentarsspår Husten 2008 till Kommosolles till en deluxe edition de skulle släppa mm. i samband med att Bond 23 kom 2010. De gjorde nu inte det och då har de skjutit upp den utgåvan. Och hans kommentarsspår ligger då vilar i något mörkt. Ljumställa någonstans och det, mm. Är det någonting jag vill ha I bondvärlden så är det hans Ja. Men ni kan väl eh, Dra storyn bakom de an det andra som ni pratar om först För den är också intressant Ja för att eh, Criterion Det är ju ett, ett bolag som ger ut Film i USA Framförallt, men nu gör de på Blu-ray och DVD Och de, de går in för att ge ut Obskyra filmer och ge bra material Och sånt där till, och när de började på 90-talet Så var bland deras första titlar Uh, Doctor No, från A Love och Goldfinger Och då fick de uh, Peter Hunt, Terence Young uh, Vem det nu var mer Om det var ja, Ken Adam med. kanske Jag minns speciellt Att det var Terence Young och Peter Hunt Och fick dem att börja prata om de här tre filmerna Och pro Problemet är att det <laughs> låter som att de är fulla Och de sitter och verkligen raljerar Över filmerna och Peter Hunt sitter och snackar Om i snygg till George Lazenby är Och Terence Young kritiserar folk, kors och tvärs och det är verkligen gamla gubbar Som går loss på det de tittar på De verkligen, det låter inte som att de har kul alltså, De låter nästan arga och Det är lite obehagligt att lyssna på hur de, hur de går igång Och jag har lyssnat på Dr. Nose och Det var ah, det var fascinerande det, Nu går det inte att få tag på dem längre Så uh, jag tror man måste ladda ner dem För att få tag på dem Men det är, får ni tag på dem så lyssna på det, för det är... Men grejen var väl också Att de spelade in dem där men sen släpptes de aldrig för att Ion insåg att det här är ju fan det här kan ju inte släppas. Ja, de släppte sig jätteliten upplaga på Laserdisc drog sig in direkt. För det de sa var ju liksom det var tastat mot <laughs> Ion och Kabbi, och Harry och vi är mot alla. <laughs> det är inte ändå så man vill att det ska ja. vara. Ja. Mm. Då vill jag avsluta det med att säga att ska ni bara lyssna på en enda DVD-kommentering så lyssna på våran till Casenial 67. Så Ja, precis. Ja, just det. Eller ja, eller så kan vi väl gå vidare där. Ja, ja. Det går ju inte att prata om extra material utan att prata om McNeese-dokumentärer som jag nämnt som han gjorde fram till, eller hans dokumentärer, som han var berättarrösten till. Fram till Slices to Kill. Eh, och Ja Vi har, vi har ju snacka lite om dem eh, Om dem eh, tidigare här Och det är ju de, de är ju, Visst de håller ju inte riktigt upp Får man ju säga Men det är ju Ska man ha en ingång till dokumentärer Och eh, behind material och allt det där Så tycker ändå jag att de är Alldeles alldeles utmärkta Och jag får en Jag får en, oh, jag får en nostalgisk känsla till dem mm. De är ju så bra format Ja, de har ju verkligen som en de har ju, de är lite uppbyggda ungefär som en bondfilm. det är ganska intressant tycker jag, för de har ju en liten inledningssekvens kort liksom på en minut bara innan innan, eh, det är i alla fall så i vissa att eh, innan det kommer Inside, vad det nu är för film så är det en liten eh, ja, en liten presentation kan man säga, av Patrick McNeil eh, som gör det väldigt intressant så det är, ja, det, den touchen gillar jag faktiskt Mm jag har inte tänkt på, men uh, ja, just det. Mm. Han säger typ, this is the story, how... Uh, någonting, ja. Kan han säga. Gud, vad länge sedan jag såg de här, de här dokumentärerna. Ja. Uh. Ja, men framförallt är de ju extremt väl paketerat. De är ju inte längre mm. än 30 minuter och de får ju med liksom allt i väldigt breda penseldrag såklart. Men mm. det man vill veta... Får man ändå reda på. Sen vill man veta något mer än att få med det till någon annanstans. men... Jag var helt säker på att de var liksom en timma långa. Och sen när, jag, <coughs> när John luftweis dokumentären tog slut så stod det 27 minuter på DVD-spelaren, liksom, eller Blu-ray-spelaren. Mm. Så det var ju så här sjukt välpaketerat, som du säger. Men också det att det, visst, för mig så funkar de ju inte längre, såklart. Men för liksom den 15-åriga Rickard som precis har börjat inse att jävla vi älskar bondfilmer, och så. Kommer det dokumentärer också och så kan man se... Man har sett alla Bond-filmer och så kommer den här lilla dimensionen till. Mm. Eh, det är ju sjukt fascinerande. Det är ju på ett sätt en av de grejerna som också på något sätt katapulterade. <laughs> Katapultade, <laughs> Katapultade liksom intresset lite extra för att mm. man fick se vad som hände där bakom kulisserna. Ja, det var ju en stor död som sparkades in där. Ja, men exakt just det med hur det verkligen tryckte, alltså det gav en ens en fanskap en riktig skjuts. För när jag började titta på dem det var inte så att jag var helt liksom tok Bond-fan när jag började titta på dem. Jag var ändå så här ja, men li, lite bond fans så började jag titta på dem och det var det var som någonting helt annat öppnade sig. Uh, och ja, man, man, man fick speciellt på de äldre filmerna så får man mycket info om, om Flemming med i början och hans böcker. Just det. Innan man kanske ens hade läst böckerna. Och det var bara allting, bara ja, man vill bara veta allt efter att, uh, se mm. efter att ha sett dem. Ja men faktiskt, jag, menar, jag tror de här dokumentärerna har gjort väldigt mycket för väldigt många personer. För att, ja, som ni säger, man hade kunnat titta på Bondfilmen, och tyckte det var bra filmer var lite intresserad och sen ingen mer med det. Men tack vare just de här dokumentärerna så har man ju letat upp ännu mer information och bara grävt så djupare ner i, i det här hålet. Ja, ja, ja. Det jag också gillar verkligen med de <hör> utgåvorna som kom ja, Special Edition är att liksom jämte då de här Patrick Magni-dokumentärerna så var ju de här, som Otto pratade om förut de här specialämnes dokumentärerna som kanske bara var en kvart eller vad de var. Men det var så perfekt som ganska ungt, ny -fan, att få liksom en liten 15 minuters dokumentär om låtarna. Och sen på nästa DVD så var det om Äh, titles till exempel. Ja, precis. Titles och så och så Stunt, var det liksom så, exakt, det var ju så här perfekt små inblick i de här olika delarna som är så viktiga för Bond-serien. Mm, mm, mm, verkligen. Ja. Så att of ofta tittade man ju på de dokumentärerna efter varandra. Så att de är så, så för mig är de så sammanlänkade de två. Sen är det ju så där att de här dokumentärerna har ju drygt 20 år på nacken. Jag tror de producerades 98 och sånt där i samma Special Edition mm. först dravs ut. Och det är ju Många av de personer som är med i dokumentären De lever ju inte längre Så att få se Roger Moore, och Peter Hunt, Terence Young Michael Kamen Bara prata om vad de gjorde i sina respektive filmer Det är ju ja, men det är värdefullt Nu när de inte längre roligt. finns med John, John Barry, John Barry och, Jag säger John, Michael ja. Kamen innan John Barry <laughs> Skäms på det Jävla konstprojektet ja, Nej men det, det är okej okay. det, okay, ja, det, det, det är det som är Eftersom som ni sa förut att, det är, att det, är ju, det är de dokumentärerna där de verkligen gör dokumentären samtidigt som filmen spelas in. Det är ju de som är mest intressanta. Men det som gör de här dokumentärerna nästan ännu mer värdefulla är att de har hunnit plocka upp en massa viktiga personer innan de har gått bort. Hade mm. ja. dokumentären inte har gjorts så hade vi kanske inte fått höra Peter Hunt prata om Secret Service på det sättet som man gör mm. Nej. just där. Så att det är ju, de är ju väldigt värdefulla på det sättet också. Mm. Hade de gjorts till 50 årsutgåvan till exempel, så hade ju inte alla varit kvar eh, som pratar om det. Så att. Ja. Mm. Nej, och sen har de ju som gradvis byggt på det här lite när Ultimate Edition kom 2006 så la de in till lite nya grejer och så men att ja, de har ju ändå kvar de här dokumentärerna och så sedan 90-talet, det är ändå lite intressant att de EU har väl ändå ansett att de kan inte göra mer kompletta dokumentärer för att de har redan gjorts jag tror det är ingen mening att ge sig ja. på De här typer av dokumentärer ja, det är igen liksom... att ja. ja men det kostar väl mycket Om de skulle göra nya dokumentärer Så att det är lika bra Alltså de är så pass bra att de kan återanvändas Ja, det är ju... ja men ja, precis Jag menar också... de här har ju gått bort också, många av dem, Så att det är ingen mening att låta andra Berätta samma berättelse Nej. igen Nej, det blir ju bara men, exakt. Skulle, man, skulle man göra det där, Skulle man ju behöva ta intervjuerna Från dem och Lägga till en, en massa annat som, som man kanske vill lägga till mm. Mm. Men själva stormen Är ju svårt att, att Göra igen så att säga Nej, precis Hur många nya vinklar kan man hitta på Hur man spelar din goldfinger Det är ju liksom Det är ju vad det är liksom Ja, exakt mm. ja, Det är ju bara att fråga De som gör Star Wars-utgåvorna till exempel Hur många gånger kan man berätta samma berättelse För där ja, kommer för det. ju DVD och blu ray i ja. Varenda dag känns det som de berättar samma sak <laughs> Ja, men just det, jag hade en, kom att tänka på en sak. Ja, hur ser så ni på det här? Alltså det är självklart att I att har producerat dokumentär om sina egna filmer. Eh, så det är svårt att veta hur mycket skönmåleri de håller på med men det, de gillar att klappa på sina axlar. Ja, det, är... det gör de ju faktiskt. Ja, de skönmålar säkert en, en hel del. Mm. Eller det gör de, men sen... Sen är ju frågan hur mycket... Det hade ju varit intressant just att veta. Jag vill, jag vill ha bortklippta scener på, på extra materialet. Ja, det vill jag. Vad var, vad var det för smuts som inte kom med? Ja. Jag vill ha extra material på extra material. Ja, Directors Cut extra material. <laughs> eh. Ja, exakt. Det är ofta så där som de lägger upp dokumentärer, att det kommer in något problem i inspelningen. Eh, ja, någon gång. Som de sedan löser och då blir det här ja, ah, vi löste det, det var bra. Men man vill också... Vad hände på inspelningar som de inte löste? Som ja. liksom gjorde att saker skete sig? För sånt ja. säger de väl inte. Jag skulle vilja ha en, vad heter det? En tent, tent cam från tältet utanför inspelningen av Tomorrow Never Dies. Ja, där sitter och skriver manus. <laughs> <laughs> Men eh, det finns ju inte tyvärr. Det hade ju varit fantastiskt. Ja, exakt, man vill ju ändå höra de anekdoterna om så här, någon, någon regiassistent som blev full och blev gripen av japansk polis eller något sånt. Ja, för att han blottade sig på sumablopp. Sumablopp, ja, kanske. exakt. Men ja, nej, det känns ju. Det känns ändå som att, alltså, jag vet inte. Jag tycker det, det, det är ändå väldigt heltäckande dokumentärer. Mm. Men det känns ändå som att de som berättar om det, Ken Adam, John Barry. De är inte sådana som skulle säga saker som de inte känner, tror jag Och Terrence Young till exempel De Nej. säger det de tycker och säger, får de inte det, då skiter de i det liksom Men de säger vad de tycker och sen så blir det bortklippt Ja, jo, precis Är det nu vi slänger in en, ja, en fuck, the empire? fuck the Empire? Fuck the Empire Den måste in Exakt det jag ja, tänkte på det här på. är det nu. bästa <laughs> And said, fuck the Empire, it doesn't exist any longer Now we will take over. Det är det bästa enskilda citatet från någon dokumentär någonsin. Vilken dokumentär är det från nu än? Det är inte från Everything or Nothing som alla tror. Men det är från, jag tror att det, den heter typ The Secrets of James Bond eller något. Ja, det var något obskyrt i alla fall. Ja, men det kan Ken Edam i alla fall. Han är gammal som fan och Pratar om att 60-talet var galet Och så of Dawn raid at fort Dawn Raid at Fort Nox Se på i bakgrunden Just det. Äh, Men um, apropå, att, apropå Att bli full som du hemma sa när jag, <laughs> jag fick ju tag på den här Bondons set eh, Inspelare av Chrom Soles, Som vi pratade om för några ja. veckor sedan Då hade March Force skrivit När de när Han introducerade ju varje del Och skriver lite tankar om varje inspelningstillfälle Och sånt där Och, och när han introducerade delen i Sydamerika, då skriver han någonting i stil med It's not very wise to put an entire film crew on a plane loaded with booze. Punkt, punkt, punkt. sen går han vidare. Okej. Okay. <laughs> Men det var väl, var det inte då det blev var det inte då det blev tjafs? Eh, runt omkring ja, som sådant. Var inte något sånt? Som Second Unit eh, där det var några som hade typ spytt. Och... Som hade spytt på ett sig sexistiskt sånt. Jag får mig att jag läste ja, den en ah, just det någon ja, annanstans. Jo, men det var det. Men ja, det stod ju bara bond, Bond-produktion av oh. sig svinet, och så var det typ Second Unit liksom. Man, tror jag, man trodde jag att det var Mark Forster, och Craig och. Och Dench och grejer så att det var ju Jag vill ju se en liksom, mobilklipp där. därifrån På Crumb and Solis deluxe gåvan Från den flygresan <laughs> Men man tänker så här, är det nu det skiter sig liksom Craig skiter ner hela jävla serien Rory Kinnear sitter och ja. gråter någonstans Tyvärr var det ju, eller tyvärr Men som tur var var det ju typ Alexander Witt Och någon stundsmann <laughs> eller någon <Så> att <laughs> Alexander Witt sitter där längst bakom i Bitter för att det inte är saker det är som på 60-talet när klipparen kunde få regissera. Det, Alexander Witt är, är ju Witter. Ja, exakt. exakt. Mr. Wint och, ja, nej men, ja. Ja. Mr. Witt. Eh, för att föra tillbaka till ja. Topic. Tack. <laughs> eh, ni har ju redan varit inne och snackat lite om andra behind the dokumentärer. Är det no några speciella som ni vill lyfta upp där? är alltså, rent allmänt vad, man, ni, vad ni vill man ha en hel, heltäckande dokumentär så kolla på Everything or Nothing. Dokumentär. Men jag tänkte precis, jag tänkte också, för det som är bra med Everything or Nothing förutom att de står sig själv på axlarna, liksom, i de flesta fall även där, så vågar de ut svinga lite mer. Det är väl, ja. det är kanske inte ens ion som har gjort dem. Eh, gjort nej, den, de har godkänt men de har inte gjort ja, exakt. Precis. Men just det där ep Epics eller vad de hette som gjorde oh. Epics. Me precis med just att de verkligen sitter och säger att Diana, nej, det blev ju fel." Alltså det, ja. ja. Och det det precis så som skrattar åt tsunami. Jag tycker att de <laughs> det är vågar så jävligt bra <laughs> Ja, men att de vågar inse men det är också tror jag för att det är... jag tror att Barbara hon kan mycket väl stå för fel hon har gjort, men hon vill ja. inte sitta och kasta skit på Cubby som har gått bort Nej. Eh, men det är ju i alla fall det finns lite självinsikt i alla fall, i den och, ja och det de pratar om med Sean Connery att de faktiskt var ovänner liksom rakt ja, just det. Mm. och eh, att han sen ringde, det tvivlar jag inte på men att det var liksom det var, en, det var inte bara guld och gröna skogar känns det, I mer, mer i alla fall i den dokumentären Nej. Ja, precis. och det gör ju saker mer intressant tycker jag Sen är det, det ju känns... enkelt att kasta skit på Dynad Ray och ett sådant här Casino Realt ja, ja. därefter. Ja, absolut. Nej, men det kanske också krävs mer, eh, som ni var inne på att en tredjepart faktiskt är med och ja, men producerar den och gör den och sen eh, att Ion kanske får köra sitt eh, seal of approval om den ska få något officiellt erkännande och kunna använda eh, upphovsrättsskyddat material och liknande, men att det kanske ändå är någon annan som kanske, varför inte på uppdrag av Ion faktiskt producerar och gör dokumentärerna mm. För då kanske vi kan få lite andra vinklar än Ion-vinklarna konstant mm. Mm. Jag tycker de som spelar Bond säger väldigt mycket intressant i den dokumentären överlag eh, ganska mycket nytt faktiskt eh, just Brosnan pratar om Tsunamin och eh, skrattar överlag han kommer inte ihåg eh, The Rest was a blur efter GoldenEye så att... Finns det ett citat där som jag tror du Otto gilla särskilt från Brosnan More men mm. have walked on the moon. Than play James Bond. Ja, det är, det är bra. Känns som ett otto-citat. Ja, när Dalton säger James Bond kills in cold blood. Bam, bam, bam. <laughs> när han, sitter och, det är så, han är så sjukt teatralisk i, i dokumentären. <laughs> han går verkligen in i en roll hela tiden. Men det är många bra dokumentärer också som till Broslands filmer rent, rent allmänt. Mm. Till, mm. till Goldeneye finns en jättebra dokumentär som började produceras redan innan filmen hade ett namn. Jag tror ja. att de tar sin början typ 93 eller 94, precis som liksom när den annonserats. Och ja. när Michael Campbell och Michael D. Wilson går Martin, runt med Martin Campbell. Vad, vad sa jag Michael Campbell. Sa okay. de... inte jag också Michael Campbell i ett avsnitt jo. Ja, det tror <laughs> ja. ja, du. Det... Vad är idioten då? <laughs> <laughs> ja, men, de går runt på Pinewood och Peter Lamont Sen konstaterar att Pinewood är för litet För Goldeney mm. Och att de måste flytta därifrån och... Precis så går de och filmar på det nya stället Ja men så precis och... Bygger upp en studio Det pratar om att it's a clean slate There's no ghosts here, there's no Sean, there's no Roger Och så ser man hans första dagen han spelar in och... Den följer verkligen med hela vägen Och den är fantastisk ja, mm. sen, ja, håller med om finns en jättebra dokumentär till The World of som inte är med på DVD, men som finns på YouTube. Som producerades ja, åt eh, BBC. <laughs> ja, det är när Brosnan sitter med de där snabba brillorna var i Kazakstan? Äh... Eller i Azerbaijan. När han sitter uppe på en kulle ovanför eh, Där han möter Elektra för första gången. Stor <laughs> bril. Ja, ja, det är det. När han pratar han och om. Det ser svårt ut. Pratar om peeling back the layers och sånt där. Ja, han ser så jävla att läs ut. Ja, men där den alltså. dokumentären är ju gjord för filmkunskap tydligen, och där går de igenom liksom hela stadiet, hur manusprocess fungerar, då intervjuar de Purvis Away i tio minuter vad en regissör gör, då får jag Mike Lapte sitta och snacka om det i tio minuter och hur, en, hur man marknadsför en film och sen går de igenom varenda stadie oh, typ den måste se. en och en halv timme lång och mm. och sen oh, nice. så klart har vi kanske den bästa, det är ju den här från script to screen på Dina Days. Oh, den är så bra, ja, den, den är fantastisk. så bra. Det är den när man ser Purvis och Wade i typ manusrummet, eller hur? Ja, till, ja, men typ alla med, tillsammans med Wilson och Brockade. Ja, exakt. Det är de är de det. Alla där och sitter där och bläddrar i gamla Flemingböcker. Kanske lite mm. stage men, men fint. Ändå. ändå. Ja, ja, men den, där gluttar de åt så lite på det här att det, det går inte så bra alltid. Man får ändå vara med när de har problem att komma på en titel och problem med att bygga kulisser mm. och problem åt att Island. Så det är ju mm. för mig den bästa dokumentären som har gjorts. Mm. Är, det någon som skulle, är det någon som skulle prata in nya dokumentärer, alltså berätta berättarrösten till dem så är det ju Robert Davi. Han skulle passa perfekt till att ha dokumentärröst till om, vi skulle, om de skulle göra nya dokumentärer. Ja, jag jag bara får att tänka på honom. Ja, Efter det här sidospåret så <laughs> kan jag bara säga att jag håller med exakt där du sa eh, om den dokumentären. Jag tycker den är helt fantastisk. Att Det känns på att man är där det, det var det som vi pratade om det känns på att man är med hela tiden man är en fluga på väggen och ja, man, man, man får se när det inte alltid är bra hela tiden. Ja, exakt. Och man kan någonstans också speciellt man ser en sån här lite eh, vad ska man säga, retrospekt att man kan man får en. Just det där. Varför blev det så fel? Det är väldigt intressant att se på det när man ändå. När man har det. Att man, det, här, det, här är en, det kommer bli en katastrof. Men ingen vet kanske riktigt om vilken stor katastrof ja, det kommer bli. Exakt. Till. Och sen gör ju Robert Carlyle en bättre insats som berättar röst i den här dokumentären när man gör som Renard i den föregående filmen. Så bara en sån sak. <laughs> Men är Robert Carlyle berättar oss till från Script to screen? Ja. Okej. Okay. Mm. ja, jävligt konstigt. Ja, det är ju Men, konstigt. Eh, bra nog, kanske. Ska vi ta och snacka lite om bortklippta scener? Mm. Ja, det tycker jag. Det är yes. fan kul. Ja, jag var ju tvungen att... Fräschade upp mitt minne lite om dagen. Um, kollade vad som fanns. Och, uh, nej men, uh, det, allt finns ju på Youtube. <clears throat> Alla bortklippta scener. Uh, som existerar. Fan det är, det är sjukt intressant faktiskt. Mm. Att vissa grejer åker ut. Och vissa åker in. Och vissa så. Mm. Ju, okay, okay. <laughs> <laughs> vissa men det som är mest fascinerande gav. är ju att. Det äldsta som finns är från Diamonds of Forever. Och det är ganska mycket som finns ja. bevarat ja. och det är konstiga saker också Vilka filmer ja. är, det, är det släppta till? Jag kan säga det för jag kollade ja, på se. det igår ja. Times of Forever For Your Eyes Only uh, A View to a Kill The Living Daylights uh, GoldenEye Tomorrow dies The world is Not Enough Casino Royale mm. Finns mer? det inte till uh, Lies to Kill också? Jo just det vi, Gör det det? På ja. Jag vet att jag har sett jag har sett bortklippta scener till Life's mm, okay, okay. och så sitter jag och sitter jonglen och snackar om varför det klipptes bort okay. Yes *From 4 hours only det är jag inte ens Nej det har inte jag koll på heller tror jag. är det från slutet eller? Nej det är eh, när Bond kommer till Marinas, eller Minas föräldrars båt Eh, de, jag, jag kommer inte exakt ihåg hur det här hänger ihop med vad som faktiskt är i filmen men Bond står med en vit skjorta på däck och så pratar de lite Oj. om eh, utgrävningarna typ och eh, någonting om eh, spännande sexuella se. upplevelser eller något. Eh, det här har jag inget minne av Nej, jag har aldrig sett det, menar du att det här finns på Youtube? Ja. Oj, oj, oj. oj, shit, det måste jag se Nu, nu fick jag lite blev jag lite gåsut nästan Jag har ju säkert sett det men jag kommer inte ihåg det ja, ja, jag tror inte jag har sett det shit. Men det var som att Nej, jag tror inte jag heller har gjort det Men det var som att eh, um... Bortklippta scener från The War of som jag aldrig har sett. Jag vet inte varför jag har missat dem. De är alldeles. De har man när sett. Renard introduceras för fan vad ja. dåligt de har är. det. När brossna springer runt MI6 mm. i två minuter. Ja, utan musik. ska hitta musiken. Klippa du Men däremot så av de bortklippta scenerna så. För där pratar de med De hade ju spelat in ett helt segment när Bond och Elektra åker till. Eh, oljefälten i Azerbaijan, eller vad? Ja. Mm. Precis, och så, så, så säger Mark att men det blev inget bra, så vi gjorde om det helt. Jaha. Så att liksom, man har spelat in det och sen, nej det här funkar inte. Eh, jag tyckte typ det funkade bättre än det det blev i filmen sen. Det, Jaha, shit. Jaha. Men det är ju också intressant just att kunna få regissören eller någon annan involverad att diskutera kring Kring varför de klippte bort det, hur de resonerade och så vidare. Mm. Det är ju nästan det som gör det intressant. Ja, absolut. Snarare än att bara se en massa bortklippt material staplat på varandra. Mm. Och det tänkte jag även på, för att gå tillbaka till den Sam Mendes kommentarspår, för där diskuterar han ju mycket om. Även om man inte får se, får se scenen som man pratar om, så diskuterar han om sånt som blev bortklippt. Och det är ändå ganska mycket där. Ja, och det är ju också intressant så att eh, det. det det blir väldigt intressant när det finns någon som faktiskt kan snacka om det. Och eh, som det är Lights to Kill som jag pratade om tidigare. Det är ju totalt ointressanta scener, det mesta som är bortklippt. Men det enda som gör det är intressant är att Jon Glenn i alla fall kan sitta och snacka om varför det är bortklippt. Mm. Mm. Och då kommer man också lite in i det där ja, men hur, hur tänker man när man gör en film? Hur tänker de när de ska klippa filmen? Ja, det är ju väldigt intressant. Ja, ja väldigt intressant mm. och matnyttigt. Men sen är när man just ser de bortklippta scenerna från just Diamonds are Forever så inser man ju liksom att vad vill de göra för film? Så det det någon sorts skojig sketchfilm. Det är liksom två minuter med Sam Davis Jr. som står och spelar roulette. Det är det som händer i två minuter. Ja just det, åh fan vad dåligt så Just det. Visste jag så? Han sätter sig och ska ta en drink med henne vid någon bord eller något. Sen kommer det förbjudet en vinna som spelar lyra på vatten. Hon spelar en liten åker på en harpbåt. Det känns som att de vill... Det känns som att de ville hade, hade Guy Hamilton fått välja hade de filmat Hela, film, hela filmen på Circus Circus I Las Vegas ja. Det hade blivit Men, en kabaré av ja. det istället Men sen, Alltså om man inte tycker att Diamonds of Forever är konstigt nog Så se alla bortklippta scener ja. alltså det, Man tycker att den är konstigt nog Emil jag lovar Särskilt när de ja. klipper bort den som viktig scen Som när Plenty kommer tillbaka Till hotellrummet och där vi får förklara till varför Plenty O'Toole ligger i Tiffany Chase pool ja. död. hela ja. den sekvensen om vi bara kapat helt utan... Det är Det ju ingen sens i filmen. Men... Uh... Ja, det är ju kul men, att de har släppt vissa elefanter serien. som spelar enarmad bandit och sambor framförallt allt. de har liksom ja det är så jävla så att de klipper bort viktigt material men har kvar en galen vad heter det galen forskare som förvandlar kvinnor till gorillor liksom. Det är ju sjukt men sen är det ju också fascinerande att just de här filmerna är släppta med material. Ja, man kan ju fundera lite på varför för alla filmer som någonsin har gjorts har ju bortklippta scener och det här ja. är ju inte de enda scenerna som är bortklippta ur de respektive filmerna. Nej. Men varför släpper man för, av YouTube till och inte för jag vet inte Honor Magic Secret Service? Men jag tror att gamla filmer så har man också slängt mycket av sånt där. Så ja. är det ju säkert. Så att, att just The mm. sure Amish Forever finns i nog en slump att jag råkat ja, bli mm. kvar men... Guy Hamelsson tänkte Det här får inte försvinna <laughs> Det här är det bästa jag gjort <laughs> Och då är det ju tur att man spelade in där innan han gick bort För annars hade vi inte fått de här berättelserna De här scenerna, det är, Nej. Det är vackert det, kän, det känns som att någon film som jag skulle vilja se bort material ifrån är ju Thunderbolt För att den hade så extremt Den var extremt lång från början Tre timmar direktorskatt <laughs> Ja men typ Alltså, ja. Det är ju det är finnas typ 10 timmars under vattensekvenser oh. ja. Det är bara, bara att titta <laughs> Ja, och det blir en djurdokumentär av det istället <laughs> ja. För det är ju liksom ja. så Jag såg eh, Jag såg faktiskt att eh, de här, Jag tänkte köpa Star Wars på Blu-ray Och då såg Jaha. jag att vissa bortklippta scener till prequel-trilogin Finns med där Som enbart är filmad för de ursprungliga DVD-utgåvorna och det är lite märkligt, för det visar en att, att bortlita scener idag kanske snarare har ett marknadsmässigt värde att de ska göra reklam för filmerna. Medan de bortlita scenerna i de bondfilmerna, de är ju bara där som kuriosa. Så det kommer nog prata om mm. när vi avslutar avsnittet, vad vi vill se framöver men att utvecklarna av ex har ju gått mer att sälja in filmen mer än att berätta mm. om själva filmen. Annars tänker väl jag en av de större Sekvenserna som blev bortklippta Och som hade förändrat en scen Väldigt mycket, det är ju pre till Casino Royale Just det, mm. den går ju faktiskt att se Just det, det är faktiskt sant. Den kan man ju se i sin helhet hur den skulle ha varit mm. I, mm. Exakt, för då är det ju en ja, man, man ser Bond förföljer Honom in på toaletten Man ser ju till och med, man kommer kom ju in På en cricketmatch i Pakistan va? Mm. Och så På läktaren så börjar Bond Följa efter den här snubben mm. Jag tycker den den är... funkar bra ändå Ja mm. Jag tycker också den funkar bra men den är bättre Som den här jo. filmen Ja det tycker jag Den är mer striking eller vad man ska säga som mm. no, no pun intended mm. <laughs> Som det blev i filmen Sen, Sen har ja. vi ju Emanuel Den heliga graden från Quantum <laughs> och ja, Vad finns det för bortklippt där alltså det är, Jag vill se Elvis dansa På, på Dreamsfest. Jag vill gärna se det Ja jag tänkte ju främst på... Mm, Okej. Okay. Um, mm. <laughs> så, så fort man släpper det som är i podden så börjar jag snacka om Elvis, det är ja. Nej, men att de spelade ju in när Bond dödar Mr. White. Ja, ja just det. Den finns, ja, jäklar. Mm. Och sen var de att plocka bort det. Mm. Vilket gjorde att då fick vi ju Mr. White i Spectre, så det kan man ju vara glad för. Mm. Eller jag är glad mm. för det. Men det är ju en sån scen som de också hade tänkt att släppa på Deluxe Edition, men... Eftersom den aldrig kom så har vi fortfarande inte sett den där scenen Vi om den kommer släppas nu I och med att Mr. White Överleder filmen Jag ja, men tvivlar på det men... Just därför kan det vara intressant bara av den anledningen Exakt ja, Det blir väl så. inget de behöver hymla med heller Varför? Nej, man vet ju ja vi, ja, vi kan väl gå in på det här På vad vi vill se mer av För jag har ju känslan av att extra materialet De senaste gångerna har varit så där Lite småfattigt när man ser tillbaka till, som vi har pratat om tidigare, med Diner Day och Casino så Skyfalls till Blu-ray var i alla fall bra. På DVD var det väl inget mer än en trailer typ. Och sen var det väl... Jag köpte den aldrig på DVD. Nej, jag tror det var en trailer och de här små snuttarna de släppte på Bond- Facebook-sidan. Ja, det var ju väldigt Men till Blu-ray så var det ju väldigt mycket bra. Det var ju en lång dokumentär uppdelad i olika segment och sånt. Och sen såklart kommentarspåren som är med. Så där är mm. ju bra, men konsolens och spektrar är ju de är ju uppriktigt sagt dåliga bara. Mm. Film jo, det är, det är. Det är som material som inte filmerna. Men det är väl lite ditåt vi har liksom rört oss med filmer överlag. Och eh, jag vill väl komma tillbaka till lite matnyttigt extra material, för det är ju för mig man går ju väntar på Blu-ray eller DVD-släppet. klart för att man vill se filmen igen, för man har inte sett den sedan bio. Så vilket kan ha varit en halvår sedan eller någonting. Men halva grejen är också så här... Och man har minnet av den här filmen man har sett på bio. Och så vill man också så här... Oh, hur, hur gjorde den här filmen? Man vill ha lite svar, för man har ju följt produktionen mm. ganska tätt tills filmen kommer. Ja, och då är det, är det också är kul det. att få lite dokumentärer när väl Blu-ray kommer. Mm. Så att... Mm. Hoppas att de kan skärpa till sig lite Få lite mer sånt igen För Spekter var ju som sagt välskral alltså. Ja, det håller jag med om ja. Jag kan inte ens påminna mig själv Med att jag har sett Någonting från den, förutom just De där små klippen liksom. Ja, nu är vi här Och det här ska ha Bond som styr Filmen, det är typ de Några minuter ja, klipp liksom. Det är en dokumentär på en kvart också Om inspelningen av Uppningsfrekvensen ja, Jag tror vi är på väg åt det hållet igen Att det kommer bli mer extra material För ja, det, kom, det. det kommer ändå bli det man kan sälja in Liksom den fysiska utgåvan för att ja, Visst du kan ju streama filmen Men vill du köper den på Blu-ray och lägger ut 50 spänn mer Då får du extra material också Så det kommer bli liksom ja. en, en anledning till att köpa en dyrare version en Dyrare upplaga filmen och, jag kommer alltid göra det om jag får extra material absolut. Ja, och det ser man ju på Star Wars och Marvel och sånt att köper man den på Blu-ray då får man mycket extra material. Köper man den på typ Amazon eller Apple eller vart som helst då får du bara filmen. Så det är väl så de kommer marknadsföra, de fyst ut Ja, Ja, och jag hoppas att det kommer dit för jag menar, när man kollade på innehållet till Specters stilbox, uh, uh, Steelbox heter det no. Så alltså det innehållet gjorde ju inte att man ville lägga ut de pengarna på det och då är man ändå ett bondfan som kände att här är ni lite väl snåla med extra ja, materialist. till något som ändå ska vara en alltså, riktig specialutgåva som vars enda säljarargument är extra material och att den är lite snyggare i, i hyllan ja Det det kan jag liksom det, det är ju för mig att de gör en vanlig Blu-ray-utgåva som är billig för den allmänna publiken. Men satsar de på en steelbook eller något som ska vara lite snyggare, då ska extra materialet vara där. För varför ska jag lägga en extra 100 lapp på någonting som jag inte det får något ut av? Ja, exakt. Nej, nej, men det håller jag med om. Men om det... Om vi säger att vi kommer till... Det börjar vända och Vi får mer extra material. Eller någon speciell typ av extra material som vi kanske inte har sett så mycket av tidigare. Som ni skulle vilja se mer fokus på. Oj. Ja, det var en bra fråga. Jag blev helt tagen på sängen. Men eh, jag vet faktiskt inte. Alltså, jag tycker det skulle vara intressant med, med liksom, intervjuer. Fortfarande liksom. Men om de senare filmerna. Eh, och också gärna, mer såklart jag personligen skulle vilja veta mer om musiken för det känns som att man har inte hört mycket om mycket från Thomas Newman om hur han jobbade och det hade, varit hört, det hade varit skönt och kul att höra honom prata om hans syn på det och hur han tog sig an det och varför han gjorde på vissa sätt och, och, så, och hur han jobbade med Sam Mendes, mm. speciellt i Spectre då, när hälften var återanvändning av tidigare använt material så att, ja jag vet inte. det skulle jag ju vilja veta typ musik. Ja men det där, precis Det där var faktiskt väldigt bra För det, det håller jag med Jättemycket och då Om man säger att det kommer en ja, Eller en Bond 25 när den släpps på Blu-ray är upp liksom Två grejer som jag är väldigt fascinerad av Dels liksom Ha en kort dokumentär om musiken Med intervjuer Med kompositören och vem som sjönglåten låten Och allt det ja. där och en kort dokumentär med manusförfattarna. Hur tänkte vi när vi skrev den här filmen? Hur kommer det se att det blev som det blev? Eh, vilka nu som var och rörde om den där soppan? Eh, det kan ju vara, vi vet inte ens hur många som har varit involverade. <laughs> det blir en lång dokumentär, det kan... Men det, det är två grejer som jag skulle vilja, som jag personligen skulle vilja veta mer om. Musiken och manusprocessen, det tycker jag är två mm. fascinerande delar. Så att mer sånt i framtiden för min del. Jo, jag tror inte jag hade velat sett just intervjuer Just för att de numera är väldigt rätta Där de säljer bara in filmerna Utan hade det varit o, mer osensurerade intervjuer Då hade jag gärna sett det Men annars Ja men, kommentarspår Och ge en massa B-roll-fotage så, så är jag nöjd Det är väl typ det men Jag är väl också lite mer inne på det som Rickard och Otto säger. Dels kompensatören att det är så pass lite material på musiken tycker jag är lite tråkigt. Tack på att hur mycket bombmusiken ändå, hur mycket den har haft betydelse historiskt och hur mycket den fortfarande har för en bombfilm. Och sen överlag gärna mer, mer snack med, nu har min mick fallit ner. Gärna mer snack med egentligen alla de som är i nyckelpositioner och som jag jobbar nära med regissören sen är det ganska många men du har ju trots att ändå klippare sin eh, fotograf, alla de här som är nära och som gör ett visst jobb och som gör i samarbete med fotografen, som kan diskutera mer om exakt det som de gjorde, och där är det givetvis kompositören, en av dem också, för de jobbar också nära med fotografen, eller med regissören och vad regissören vill, och diskuterar mycket kring det, vad de gjorde, hur samarbetet funkade, och så vidare vad visionen var, vad de ville åstadkomma och varför de gjorde vissa Specifika kreativa val. Så där kan väl jag tycka att intervjuer ändå kan. Eh, alltså mer intervjuer kan behövas. Sen... Precis, det, det hänger ju på hur intervjuerna utformas. Ja, exakt. Exakt. Alltså precis om man bara sitter och pratar med Daniel Craig, då kan du rätt bli lite tillrättalagt. Men om man mm. vågar prata lite mer kreativt om inspelningen med personer som, ja, som du säger. Så med, med crew så blir det ju intressant ja. förhoppningsvis. Mm. Jag menar, jag, jag hade ju lätt kunnat tänka mig liksom en intervju med Hoyt van Hoytman där han sitter och snackar om vad de gjorde, eh, hur samarbetet funkade och sen man kanske får se en scen och han förklarar hur de, hur de tänker ger exempel på vad de, vad, vad de generellt vill komma och så vidare. Ja, alltså det finns enorm potential med materialet bara man gör det, försöker göra det intressant och eh, gå in på djupet på vissa, vissa områden för jag menar. Jag är helt säker på att folk hade köpt det här om de marknadsförde rätt bara. Så mm. det gäller att bara inte göra det för till rätt allart, som sagt så, så kan vad som helst bli bra. Mm. Ja, exakt. Men är det någon favoritdokumentär eller något speciellt extra material som vi ska rekommendera till lyssnarna? Något som ligger varmt om hjärtat? Jag tror vi har ju nämnt det som vi gillar. Jag är ju, ja, som vi sa, eh, har ni inte sett From Script to Screen från Dine of the Day så, så är det ju bara att, så är det bara att leta upp den. Den ligger säkert på Youtube också om man inte har äh, har dividendlärdbror hemma i hyllan. Mm. Ja, alltså Dine of the Days utgåva som kom 2002, den har ju mer extra material än både den vanliga Special Edition-utgåvan har och Ultimate Edition-utgåvan. Så vill man ha liksom hela där and Day-paketen med alla bra dokumentärer för det finns väldigt mycket bra på den dvd så ska man köpa den som gravs ut 2003. Den lär nog finnas på Tradera och Blocket och sådär. Inte blu ray har inte blu ray det materialet heller? Eller? Inte allt. Okej. Okay. Men From Script to Screen är med på Blu-ray-utgåvan men vissa andra grejer är inte med. Annars okay. mm. Casino Reals deluxe-utgåva som kom 2009 är ju fantastisk. Och... Alltså den som helt Paket är ju... Ja, ja den är så det är så jävla snygg. Ja, just att de, ja. de har liksom en hel... ni är typ bara en 30 minuters dokumentär om Bond och Bahamas. Ja, och det, bara är det är ju fantastiskt. Att de... Ja. Tre diskar liksom... Så de, mm. den är jättebra. Sen vill jag även lyfta fram... Håll nu här. Eh, Casino Real 67 på Blu-ray. Jag har faktiskt köpt den och den, den har just extra ja. material. Det är... jag måste köpa den då, för jag har inte den Ja, den är, den är bra Bra kommentarsspår och sånt Och sen när vi ser 30 år kört på Blu-ray, den är inte alls värd att ha Så den behöver ni inte köpa, för där finns inget intressant <skratt> Nej Ingen som vill prata om den Nej. <skratt> Tycker vi borde prata mer om när vi Nej, men jag har ju, Jag har ingen specifik Dokumentär sådär, förutom de vi har pratat om redan Att rekommendera Ja, jag rekommenderar överlag bara de dokumentärer som finns på special, special edition-utgåvorna av DVDerna um, Och som också finns på Blu-ray. Mm. Um, så ja, Inside varje film och um, The James Bond-Phenomenon är en ganska bra dokumentär. Jag tror den ligger på Thunderbolt eller på Just Goldfinger det. eller något. Um, och The Music såklart. Men, men den är ganska tråkig tycker jag. Den är lite, alltså det är ju jättekul men de spenderar typ en minut på varje film och varje soundtrack. Så Barry hinner säga en, en mening och Shirley Bassey säger något annat och sen så nästa film var så här och så, ja, det är ganska trist. Men um, ja, annars överlag är det bra kvalitet tycker jag. Ja, faktiskt. Rent generellt så är det bra specialmaterial på typ alla filmer. Mm. Det finns en sjukt lång B-roll eh, slash dokumentär på The Spy Love Me. Den är typ tre timmar lång oh, och ligger just på det. Youtube. Eh, om man gillar det, för då ser man liksom Richard Keel stå och stuntarbeta med Roger Moore i tåget Utan blå kavaj med typ andra kläder och bara någon korta har han på sig och så ser man honom i öken med typ utan tänder och så här, alltså utan ståltänderna då, inte helt utan tänder men, <laughs> men, eh, ja men sjukt mycket sånt Och sen är det typ någon, jag tror det var, eh, vad heter det, Ken Adams privat filmer eller något som man filmade när de var på Sardinien, eh, det, inte det, de det. filmer där, Manuel, men, <laughs> eh, utan de officiella men eh, ja, mycket sånt så det är tre timmar liksom saftigt love material. den är riktigt den, riktigt bra ja, det är bara den är inte så bra pop, paketerad Nej. Ja, exakt, men den är inte så bra paketerad men den är, det är sjukt mycket bara behind the scenes känsla över det, mm. och det är ju behind the scenes så att, ja, det är nice grymt Ska vi ta och slå igen det avsnittet För den här gången Får jag skjuta på det några minuter mm. ja, gör det. Yes. Jag kom på en grej som vi inte har pratat om Som jag blev nyfiken på mm. eh, vad, eh, Eller bara så här, Vad brukar ni titta på det Och hur viktigt är det för er med, Alltså sådana trailers Och promotion-material Som ju ofta också nu ligger på Hur, vad, vad, hur tycker ni Det är kul, eller? <laughs> <skratt> <skratt> ja, vi är lite övertydliga <skratt> det, ja, det, <skratt> det var det bästa frågan Det var det <skratt> bästa frågan jag har Det var det bästa tonfallet du har haft Så jävla bra, så jävla bra leverering ja, jag var, tycker Är det, det är kul, kul eller? Eller? <skratt> Så jävla trött. Det lät lite som att du själv bara ville skjuta i huvudet bara för att du får se en, nej, det en, var, en sån typ av växelmaterial. Jag, jag, liksom jag kollar aldrig på det. Jag tycker inte det är nej. så spännande. Jag vill bara undrar vad ni tycker om det. Ner till det. Samma här. För mig gör det ingenting. Det kan vara kul att se på om det är någonting som man inte har sett på jätte, jättelänge men jag tycker det kan mm. vara kul någon gång ibland att liksom titta på någon gammal trailer just för att få känslan av att just så här var trailers förr och få lite så här... ja jag kan tänka mig att se typ Skyfall trailern första teaser trailern Ja i och för sig det är samma, känslan, sånt... för att få känslan hur det var då för då var jag sjukt jävla taggad Precis sånt som man själv en nostalgi till Ja, ja. det håller jag med ja, om första Day ja, of the Another Day teasern mm. bra grej mm. liksom. Ja den med Is uh, Is Ja vi... Nej men jag tycker väl inte nödvändigtvis som ska ta bort det Men Nej. det är ingenting som jag brukar titta på Nej. Så. Nej För som vi var inne på tidigare, det sista De, behöver jag, de ska göra nu, det är att ta bort exempelvis. Ja det är sant, ja. de ska last, lasta på så mycket de kan mm. Exakt Men då tycker väl jag Att vi tar och rundar av Och tackar Thomas Drugg Och Anders Freid Och Lars typ och Anton Givetvis. Som inte klipper utan Tackar mig istället som inte Just klipper, men eh, vi tackar Anton <laughs> eh, Och sen så, ja Tar vi och blickar framåt Jag har försökte inte vad nästa avsnitt kommer att bli det är, nej, nej, det, det blir en liten övrig Vi hoppas på, att det blir, eh, hoppas på att det blir Bond 25 Ja, det vi sitter ju och drömmer om det Det avsnittet, ja. att det ska ja. slungas ut i eten Men, men vi får börjar vi spela, i, vi spela in Börjar vi spela in ett sånt avsnitt Så hoppar ju gå av direkt Så att det är ju kört ändå Ja <laughs> Så fort Emanuel närmar sig något med Bond 25 så skjuts den upp på obestämd tid. Ja, det är... Nu kommer jag på vad nästa avsnitt faktiskt blir. Ja, ja okay. faktiskt. Ska vi säga vad det blir? Det har ju lite jag att göra med nu. det vi har gjort idag, då. om du vi tänker på samma ja. sak. Ja, exakt. exakt. Mm -hmm. mm. Stämmer. Q, Emil. Eh, jag vet inte vad du pratar om. <laughs> Nä, okay. Vi har ju pratat om att vi ska göra till kommentatorspår. Ja, yep. Ja, just det. Ja, just det, just det. Som jag inte kommer att vara med på, för jag ligger i en infinitipool på sypen när ni spelar in. Så att, ja, som sig vi bör. Kan, ja. ja, vi ska ju träffas i post, post, så vilken film passar inte bättre att kommentera än... Diana The Day. Ja. <laughs> <laughs> Just det. Ja, ja. Vi, vi, vi kan säga så här faktiskt, vi har ju faktiskt inte bestämt vilken film det ska bli, så att... Släng Kommer förslag oh, så oh, kanske, eh, alltså, oh, ja. En omröstning absolut, Bra, vi, faktiskt. Ska vi lägga upp en omröstning Men vi kan lägga upp bara en eh, status Där folk får skriva vilken film ska vi kommentera mm. Bästa motivering vinner. Förutom Casino Royale 67 igen För då, då får vi alla lust att skjuta oss <laughs> <laughs> Och då kan vi ju plugga för det att Följ oss på Facebook, Twitter och Instagram mm. Just det och följ Emil i Stockholm också följer följ honom riktigt noga <laughs> när, du, när du sitter och dricker GT imorgon <laughs> <laughs> <Ja, okay. laughs> följ, följ, följ oss på Facebook Peter, Instagram Och följ Emil Men. i Stockholm <laughs> Ja, Fantastiskt Men gå in och följ oss där Så får ni skriva till oss vilken film Ni vill att vi ska göra en dvd kommentar Och är det Den, den filmen som får flest förslag Eller den kommentaren som får mest ska vi säga, Gillningar med filmförslag ja. Den kör vi Ja, oh, det blir Den bra. Den som generellt sett blir mest populär, bra. helt enkelt. Ja. det blir bra. Ja. ja. Då tar vi och uh, bomar igen där, tycker jag. Tycker jag Så jag vi igen om två veckor. Ja, Chippen. Tack för att ni har lyssnat. Chippen, Dil. <laughs> Tack, Gågröt.